جل جل جل تاوکلی تو نیال بشری دا انسان احادن یو کسو او دی متحمکلی پزینا دی متحمکولی پزینا بغیر دب خواهن نروڑ فدی متحمکولی نو پکولی نو آیا شا انی نظر کلی رحمان سو ما نظر کلی دی نظر متاستویل وی جا بل مباحط وی ما نظر کرده پروردگار دا پارا سو من نخبر اکول سو من امسا کان الکلام ادا دو دو دن کے عبادتو زمین پر دن کے دا عبادت نشتا او سلی با روجه نیولا دروازه تول روز کے با خبر اکول دا روجه زمین پر دن کے من سوخ نفلن اکلم اليوم انسیا دا دا سو مانا کبل احدا نزه به خبرې نکوم نن ورځ د انسان سره خبرې بنو کوم او که تاسو شوکډاو ویا چې ته مو تھا مکړی نو ته وته چې په دا خبرې ونډ کړی ها دا مخبري دي کار په یوه شی باندې چې دا وی په لن کل مل یوم انسیا نن ورځ په چا سره خبرې نکوم نو وی یعنی بعد ذلک الاخبار بنظر فصدینه چې اخبار په دې نظر ورکی نو د دی دې نه به روز ته خبر نه اخبار بنظر خو به یو ورکی پښی عادت به دې راته کو کو په دې ماشوم په دې حمل حمل نو ولما وی چې په یوم بل بلا ذکر واپښوا یا بعد 40 یومن استسلم من نفاسه چدي تکمن تا او چدي سکو قصلت او قسليو کده نه پاست دا... سلوي خو دي فسرول ما شو دير پدي دي چې نه پدقرو زرا بابا شو او زما شو مصرف لاسي قومه داراله بالقوم تا حملوه تحملهو چې دما شو میرول کنا بي في يده ح په دوه لسونه کې دا قژني ولي ما شو میرول خو د جنا نه واقعی در گان کار دی قالو یا مریمو بیوی چی مریم بیوی لکت جیتی شے انفرییا تانا تکل دی او شیط چ دیر ناکار دی دیر ناکار کار دی کل دی دیر قبیح کار دی کل دی قبیح کار یا اخت حارون اے خورید حارون د باجو لما دي ادي دي چې دا د فلاهر عمران صاحب یا نه له طرف نورو الله تیروري دا کوم نور دي چې الله تیرور دي چې دا فلاهر نه دي د مور نه نه دي پوښي یو او دوه مخبر اتا دا چې دا چې کوم دین او اختصمنا دا هارون پدی بني ישראל کی یو نیک انسان او ولي ته خله یو پا با نسرائی جو که او اغذر بالمسل و پا عفت کی نمی نیک سلی تشبه بیرده سرور کونه پیشوی اوز پا مانا داکو یا اخت حارون اے مشابی دحارون الے دحارون سیب سر پا عفت کی اپا باق دامانے کی آزا اده پیشوی جی اده ابن حاتم چی دیرن اگتر تلیو نو او رومته نن ته تیار کی کنه دې ماته ته څنګه وي چې تم صحابي میا چاو وي چې سٹاپ کتاب کې تاسو په دې کتاب کې یوټه کې راغلي دي چې یاخته هارونه او هارون له سلام د مریم بيبي نه څومره پسونه کله مخک دې شوې ده نه دا خبره په صحیح غت په بسې رسول اللہ تعالیم چا حضرت دا سے ما دیا خبرو کلو گیتا ہے نیک تاو تو دانو بی چا دینے کانو کنا بیب چا دینو دنے کانو نمون پخفل علوات کے خودل نو دا دا حارون چا دے دا دے چگم دے علا تی رور دے خود حارون علیہ السلام مبارک نمی پہ تبرکن کیا خود د پاتې ا خار دې دې شاروک لا دې ماشم طرف تا چې کلمو هو ان کلمو خبرې وسروکې نو قالو دا وی لا بیلګوره کای په نو کلمومن دا ختوم پریا څه مسخري کوي سرن گی منګه خبرې کو من دا ان چا سرکان په المهدي چې هغه زنګو فګوارہ کی سوبي یماشم دې باش تمارګریه اوره صفت ند حضرت یحییٰ علیہ السلام فېګې وی دا خبرې وکړي کاندې چې صفت نه بیان کړو د دین روز ټچپ شو او بیا یې خبرې کله کړې دي چې کله کمال تور شي فېګې تاکې بیا خبرې ډېره سامان نه دي کړې قال انی عبد الله عفری اول لیل پسې خپل ماله خدا ته توبې سوال بېګې او نسواروی ابن الله او يهودوی ابن الزنا among وی عبد الله د قدی اوله نيټه کړي اې اقرار د حبودیت تی او اقرار د حبودیت مستلزم نفي دولوہیت لارې کېملي خدای اند دی ابا کی پپا کې کې څه شک شوب نشته دی انی عبد الله یقینا چې کوم دا اته صفاتونو سره د خپل ځان توصیف کړی دی اته صفاتونو د یوه د عالی چې زعبد الله یې وینم دا چې کتاب راکې په ما ته کتاب انجیل مبارک او تورات علم تورات علم دی وینځیل مبارک خپل کتاب دی دیم شي په تو وجعلنی نبیل او ګرځې په ما پیغمبر ما په پیغمبر بل ما تو پیغمبر سلو رم چې چه وجعلنی مبارکن او گردی بمال رم مبارکو یعنی پیدا من دپار دخلقو اینا ما کنتم کم لیکی چه زیم او پین زم سفتو و او ثانی بی سولات و الزکاة ما دمتو حیع علو برشو چه از دن دا سد دا دن ندیتے سوی چې پاگی که منزو زکاة نو و او, او ما توسیت و خکم مواقت کوي امام د سراوه زکات په سره ما دم ته حیا ترکه په پرچته زم دیما اشفقم شپتو وببر رمبي او ما ګرديې کوکارا په خپل مور مريم بيبي او هم صفات ولم يجعن جبارا شقيا او نه ګردي مال رجبار متکبر په خلقو او شقيا بدبخت یعنی ناپوهږي راسوي او نافرمان در رب نافرمانه د پروردګا او سلام دا اخری صفط داخلي بګي او سلام اومن جانب الله او سلام دي په ما باندې ځانيب ته خدانه یو مولدت او په کومه چرته ما و یوما اموت په کومه چرته و پاتګم و یوما ابعث حیا او په کومه سره ځ باندې عزت دوبارې زم ده کوریشما حیا په حالتہ حیات کې اصفات رسالتا پیغمبر اللہ السلام پا دیتو کچھ خدای پاکی ذالکا موسوب پا دی سفاتو مذکورو موسوب پا دی سفاتو ابن مریم دا عیساء ابن مریمو قول الحق اللذی دا قول الحق والی اقول قول الحق زوائی ما بینا حقا الذيذ او <دا هو> بهیک کنه قول فتقیته په من شو اخول قول الحق الذي حق فيه يمترون چې دی باغی کې شک شو بک او ول نه فګیو چې ما کان لې للا نبه مناسب خدای لره ان يتخذ چونکی شي السلام الله الباد ندی ایزان قدمام رند د الواته سذروتې هر کژدی عادو کې د ایجاد د یو امر په انما یکون له بشه ته وی کون موجود چا به یکون موجوديږي و ان الله حربي او ربکم او ویش ک اللہ تعالی زمو استاد سو په شریکه پر ورډیګار دی پابدو دغه کوي او خدای عبادت او هاځه عبادت ته یو خدای شراط مستقیم لا ردنیغه الله په یو فختل په حراصاب محتل شو ټول د کافرو او د نشوارو مم بینهم فما با بینهم په خپل مابین کې چذره پرفکه جوړ شو یاقوبیا ناستوریا ملکاییا چې پګم پار کې مې وی ماته ژونه وی چې تب بیا راځي اته وړ په کې یاد لرا نو کسانو چې کافری من مشهد يومي نظيم در حضور در وزي عظيمي مشهد من حضور نعمز در مهمي در حضور در وزي عظيمي كي يومي قيامت تا اللا فاقوش ظالمان چي دي اسمع بهم صخح اوري دونك باي دا كافر وعبس فر او صخح لدونك باي فاكم ورد والا يومي اعتوننا فاكم ورد باني شمانك تراشي نخب خبره اوري او حق پوینینا لیکن از دوالیمون اليومان لیکن ظالمان ننوست پا دنیا کی فیدولای المبین وی پا گمرایخ کار کری وانزر حم یوم الحسرت چرے ندان روز تا خیامت تا دیتا یوم حسرت ولی وی حسرت افسوس تا اے او پا دے کبا نیکو او بدکار دوانا افسوس دوچے ولم او چې نیکان به اقصوج کیچدانی کی مډیر ولې راکړي او بدن مو چې را بدی میولې کړي خو به میولل نه یشتد په یوه کې نو نیکان به پدین کې ښه باندې چې کوم دین شو کی په یوه کې پدین کې ښه باندې به اقصوج کی چې ډیرمې ولې راکړي ا دغ اوستاز نه مې وړې دي خپل وې چې دا غلط حضرت شکم امام اعظم بیدا سنت و لکن نئی دا سیاغشتا لیو نوی ذکر کاؤ بیا نئیو تاویی چه سابتا سو دا شون نئی و پولی و دا شون نئی و دروائی سانا چه دمانا بیا نئیو تاویی چه بچه تا دان عمر لگو دروائی بیا نئیو تاویی چپا جنت کی اشش پس ارمان نشتا مګر یو پدې پا په سی ارمان دی چې په ما په دنیا کې یو وخت تیر شو چې ما په کې ذکر د خدای نه کړم بل نور څه جنت کې ارمان نشته ا په دې بچیست دا یو ټکی بچی دی دا ولرمون ا کله حدیث کوي هغه حدیث کوي بالکل د غلط پاسه ا دا پاس. مې دا خبر ده ايمان مې زم در اوریدل دا, دا زنبند ا کینیس بالیمون لې یومہ لیکن دا طالبان حانو دیت یوم الحظره وي وانذرهم دا خلکو يروا یوم الحظه دی دا ورځ د افسوز لا ش افسوز په کې نیک مو کې بد مو کې ارقوی الامر ارګل چې پی کا الامر تون کارونه د مخلوقو جنتیان او دوزخیان او مامل ټول چې کوم دی صافش لیکن وه هم په قبلت او دوی په بے خبرے کی دیتا تخیر وزینا نکمی رزینا دے یوم الحسرتنا او وقم لا اتمنون بے یوم الحسرت او دوی ایمان پا یوم الحسرت پاندلن روڑی او باقی با اللہ ویا چنا عرص دمالی انا نحنو نارسو الارب منگ بوا رسان شد از مکی او من علیہا او صوب تبد از مکا دی او ایلینا یرجعون او خاص منگ تبد شي مزه دنیا د جوند د جوندو باص فرص پکیږي د دنیا د جونده پوس پکیږي مذکر فی کتاب ابراهیم ما تا ویو چې د اټول واقعات الله پاک سګي لا مشقت د نبوت اے نبوت دا شاسان کار نه دی دا له ګران کار نه دی ادا مشقت د ټول حضرات برداشت کړی دی تاسو یې برداشت کړی د هغه نسبت د پرايش شبی دی استوبم کی بل مسلته توحید حضرت خلیفہ قرن شروع کلا دیر دقه شد قرن و انزل عشیره تکلا قربین اتوله خبرې میکړې وکنې چدا قصص وکنه او فقسسوا بالی دایید دمسلید دا دا توحید او د رسالت کی چغه د مسلید دین دا و ذکر په کتابی د دې تقدیر ما قبل ما حاکی کی چې ما سينه وی او مغذی خان لکه حقیقت رسول الله نه اخوال اللہ تعالی صرف دے مبلغ دی یاد کبا کتاب کی ابراہیم علیہ السلام انہو کانا صدیق النبیہ صدیق دا صدیق دا مبلغی سے غدر فیغی فیغی دلیل پشان صدیق دا دلیل پشان دے کسی رسیدو کو پدر و خبروں کے پیتکاند کے پا قول کے اور عمل کے پیتکاند کے پا قول کے پا عمل کے په دې ټول کې او نبي يا پیغمبر وي کوي کې پیغمبرو صدیق چې کوم دی کنه دا بیا درې هر صدیق دي هر صدیق نبي نه دی دې خصوص نه لګېږي کوي کې هر صدیق دي هر صدیق نبي نه دی وایي چې شرحه نو به په اچھا باندې کې لیدی چې صدیقیت اما دې د ولایت او د نبوت پد کی کمال دې انسان کماله شودې امالته ویلو چی شودې 빈ځدي ایمان ولایت صدیقیت او نبوت رسالت آدابیا دری شعر اول نه موقوف لیدا ایمان چې چا ترني هغه ولایت نور کړي ولایت چې چا ترني صدیقیت نور کړي صدیقیت چې چا ترني بدنا لازی. دانور دی په تاسو باندې یو څه الله زی اې خپ فکر پیغمبران صدیقین دي دا کار فل پیګه او دا السلام متعال صدیق النبی اغه هم صدیق دی دا نور صدیق کیندې اورځی اره انه قاله مخلصا نو موسی السلام وې مخلص ندی ولي ندي <تصفيق> وقع لجي او دغن انه كان سوادق الوعد نو دا حضرت اسماعيل علیه السلام ده دعنو سوادق الوعد ندي ندي سمانا دا بل ده ده لحنا خبره وره تفسير وحلماني كي ده دعوانا جعل لا بدي بد سبط بد بانده ده ده زك سبط کلي ده چه دا سبط نو ده ده دير مشاقت نو داس په دې دې دې سي دي ته سي پته چوسي وي دې ته پزیلتي چوسي دا دا تاسو کل کلي نه دي چې تاسو په پته په ډېر مشقته په ډېر تکلیف په پرداش کړی دي نو تاسو دې پرچوي وي ويلي دې ورښوي ماته ستنې دا نو زه دې تذکرې په دې کې پکې چې چا په واري کړی دي اچو خارينه کې یغه چې مت ترسی دي نو انه کان شدیک ان نبیه ای زکان لئ ابيه و معنا باندې په هیڅ کنه چې دا صفاتونه پدې ارجو ارجو کې دا پدیر مشقت راغلي د خدای تلی ګان شوې دي دا دی وجنه هغه سره دا د صفات کړی د کور نه ته وښه وروکول دا کور نه مسله توحید شو وروکول حضرت دوت ذکر وکړه ای زقال ناغورا ایز تا تماویلو کنچو وذکر پیل کتاب ابراہیم کا خبر ابراہیم اینہو کانسی دیکن نبیو دا از خالفت ترکیب کی سوا کشوی دی دا دا اغی موزا پی مقدر چرینو زرد دی دا خبر پا کم دیم کیوں دا خبر پا را دیم دی پوچوی قال لی ابی حیچ دخپل پلاتو بی آزر ایا م درې چې ازري دې صدې دې تاریخ فل نوم دي اباظيږي چې نه ده ته تر نوم دي ازري دردي او د خپل بلار نوم خدای په بوې کې د توقو له دوه علما ودي نا ابديه بلار دبا عبدو تولي عبادت کې ما د انچا لا يسمو چې او ری بل ولا يبشر او نبي ني خاصتا او ولایق ني انکا او نشيده طرف کولي تان یو یو zarar نا څه يمتا فکر کوي یو سړي دا څه یو ځار دا څه چا غسنا بلنه موري او ستا حالم ويني او تانه دي پaim کولې شي نو دې لایه ته خدای دې چې مونږه په خدای نا مانا دې کې دې کې څه دي دې کې دې سامان شتا درش په تطچا کې ونلایږه خو لایق ته خدای دی نمدې د دې دا دی دا چې د کی یو لا یو لا رستا ستا په دې خدای ته خدا خدا ستا کومال نشته دل کې دل کې دې پای کولې هي نو ته دې خدای را په حالت کې پورته نو ته په خاطر کاو بلانه چې کنه نستا پا دی بود کیو پا خدای کې کمالو الانسان نشتا دی نو دکی کمالو اللہ بس انگرائی شدی ایک کمال تو دا خدای بس انگرائی شدی ذکان لاپا کوئی چه او یا ابتی ایپ لا رضا ما گورا سمرب قبیحا خبرد جستا کمالا پاکی ندی موجود آتا او تسجدی لگائی او دا خدای دی صحیم گردولی دی یا ابتی ایپ لا رضا ما این یک جا انی بشكما تراغلي دي من العلم ليقي كانا أو دا علمي وحينا كما علم دي دي علمي وحي دي أو بعض ويش مراد دا علم علم علم التوحيد دي أو بعض ويش مراد دا علمنا علم آخرت دي. دريق قولة غلمودي بدي دي علم وحي علم توحيد أو علم آخرت او رجی تقریباً یو صدقو مانا دار خال مالم یعتکا اغا علم ما تراغلی ریشتاتا نتراغلی نو پغیری عالم باند عالم اتباع واجب تکندا ولن دو واجب نو فرط تبیع نیو دید صد ما تابید آیو کا نو اہدکا زبطا برابر کم اہدکا نتاتا بخودنو کم شراط و مستقیما دلار نیگی څه کې کو وغواله نیو نیو دا مقصد تر رسیدي لا یې رجاجفي او یا ابدیه پلازمہ اصل کې ابدی دی ها هغه چې ابي دی په سر کې دا ته په پاره چا کې را کافي کې لاندې نه نه په متن کې وي نه ابدیه پلازمہ لا تا مود شيطان عبادت شیطان مکو نه ته عبادت ته زکه چې بت پرستي مستلزمه ده شیطان پرستاله لږه بت پرستي مستلزمه ده شیطان پرستاله لږه ان الشیطان کانل الرحمان عاصیا ای شک شیطان چې دې محربان بچا ته پر عاصیا سخنا پرمانه کثیرل عشان دی ا ند عاصی ط ات عسیاں دے دی د چ د عاصی پ ات کانو ط خود عسیان دی دام عسیان دی. دی او یا عبدی ایپ لار زبان انی اخاپو زیریک ان یمسکا چو ابر سی گتا تا عذاب دمی حربان باچا او خو عذاب دمی حربان نمالوم شو چی دیمی حربان دی خوکر چو سزا در کوننو سزا بے بیڑی رسنگی نوی وره او کندا قانون دے کتا څه څونه سريح حليم نو دونه چې په قال شي بیا حلم کنه بیا خارینه سړي نو پد تکون لشی شیطان نو تبشي د شیطان د پارا مرګری په پا اور کې دته دا ولی مانا د قرین په نار ها قرین په نار او ورنا کډا سی مانا تون کې او د وږي خپل مانا دی راک تو دوستا ها زه ترتیب ما چې د دې ځکه کې پټ کو نه ولیه دا په مسجد عذاب مرتب شو دا په مرتب شو په مسجد عذاب اته ما دې کوڅه ګورا دا ولایت شیطان په مسجد مرتب شو کومامله بالعکس ما ملخو بالحق سجی پیگی عذاب پا ولایت مرتب دی ولایت خوب عذاب ندی مرتب پیگی ولایت الشیطوان بان دي عذاب مرتب دی او پیگی او ولایت الشیطوان چی دی دا فا عذاب ندی مرتب عذاب پا ولایت مرتب دی د نن لګی کینوسه کومګه د دې نه معنا وکړه څو قریب اور کې په یاله ګایو مېو شلجه شیطان سره دوستی وکړه نو پدې دوسته عذاب مرتب دی کدا دوستی په عذاب مرتب ده ها انسان په مرتب دی دوستی خو عذاب نه ده مرتبط دا ظاهر نه خدای معلومی پته کو نه شیطان یولیان ویلایت او مصر العذاب مرتب شو او مصر العذاب پویلیت مرتب نظر کمادہ ترجم جدا کھئی لیکن دیکھی ہمیں ادیو جنیجی بس را دیکھ قالا اویدو اراغبن آیت بی رغبتی کئی انتا تھو ان آلی خطی داکھا خسم سانی دا مختلا ایک ان مصند بھی آیتو بی رغبتی کئی انتا عن آلی حتی لاؤ پیگی دا عبادت و خدایان و زمانی ابراہیم چاگی دا تا عرس کے او دا دیس بھائی بیانی اے بچیا لئی لم تنتحی کتن منی نشی لارجمن نکا فی کنا لارجمن نکا تاب السانگسار کما نفکانو بدی علما او یا او کن زمان او با دیکن زمہ کم دا کم بھیگی کنا جراحاتس جراحاتس سنانی ولا یلتامو ماجر حل لسانو نو یا بذی پا او یا بذی پا خلی علم پا جبا بذی علم او با دیکن ترجمه علم ہو رکن او او پریه دمالر ملیان دیر زمانا زا بس لار شاہ سامامل اٹھک در دا زمان تر جو انہا دا بس پرپورتر دا دا جتر ایلہ کورنوزا دا بس جو ٹھیک دا قال سلامون علیک دا سلام دے سلام دے تحیی دے کدھ متارکے دے دا دا سلام دے سلامون علیکا سلام دی پتا بان دے یعنی سمانا زماده طرف نه وتا ته بدینه رسی دا سلام ته متارکه ده ما نه زماده طرف نه وتا ته صبحینه رسی ساستغفر الله کربي سر دي چې زب مخبره تو غواړم ستاند په اړه خپل پروردگار مخبره دې ځکه غواړم ان هو کانا تاسو ته ویلو چې ام در کاهری جورجانی ویل دي چې ان پکمو مقامات او کراغلې دي په قران او حديث کې د تعلق د قبل دی وليتي استغفروا ربكما سادة بارا زكتي ان هو كانبي حفيتا عليك شکنه شو دې پما باندې هي تیمه قربان دي حفيمندا او آتالكم او تاسو نه جدا کېګ راځي او ما د اګي خدایانو ته دعون چې تاسو من دون الله او په حاجت کې رب لای او پسې دا تاسو جدا کېګ نو ولې دا marked یی ځان اوس؟ ها؟ ها؟ شاف وسی. ژې جدا غم د تاسو بدنن کما اعتزلتكم اعتقادا. لکه څنګه چې په قلب باندې جدای ما پېټکات نو په بدن جدای کې کما څنګه چې ما ته چتوځه برج زشتاده ستاسو د شرک هغه شو اس پہ روالیب دعا تزلکم بدنن کما ایتزلتکم ایتقادن جدا کیکم دتا سنو ومادہ اگر خدای انتدون من دون اللہ وعدو ربی اوزا چکم دیرا برمحبل دعا و عبادتکم دخبل رب حسان اللہ اکونا بگی شاید شما و دعا ربی عبادت دخبل پروردگار او پرابلد دخبل پروردگار دخبل حاجت کے شاکی یا ا دې کاریز دی کما شکېتم بعبادت الاسنام د کتان سو پخت پخت په عبادت د بوتان الله پاک یو یاد بلذین نیک عمل دا سرنګي چې سبب درا حت په خیرت کړي دا سبب درا حت او خوشحاله په دنیا کې دی دې کله پټ کې او په عبادت سره چې کم دې نو سو چې خدای زیاتای الوادم خدای ور پکدا سبب د ترقه په دین کې نه سبب د ترقه په دنیا کې مده عبادت په اخلاص ته خوره او بلار شکنه هجرت علماء دي کړی دي اولنې مهاجر څوک دی ابراهيم السلام پس په دین کې لاول هجرت ته دی دغه نمخ کې هجرت چانه ده کړی پکدي اولنې هجرت امام قرطبي دي کړی دی چې لاولنې هجرت حضرت ابراهيم خليل الله کړی دی فلما تزلهم ده دتلیکلې اندې ګوره ها او قال انی مهاجر لاربی سورت قصص سورت قصص لا دا سورت دا دا ان غشلمه پارکه سوره قصص کې ویله سوره قصص نه سورته دغه کې انګبوت یعنی امام قرطبي دا قبره کوي خیر ان شاء الله کاه او وماده هر خدایانه یا بدونود شام مبارک مزمه تعالی نو د کمځهنا د سواد الهراته ته هجرت کمځهنا کړی دي بیگ د سواد الهراته نو او چې دی فلسطین ته شام ته فلسطین ته او فلسطین کې هم روزه ته کنه د موږ استادانو فقیر ودي تیر کړی دي شپې فقیر او مدینه منوره ته نوی جديد خوونه ته اگه ار کل چدی جدا فردوینا او وما دعا خدایانو يا بدون چدی عبادت کو من دون اللہ وحبنا لہو منگا ورکتا تا اسحاق علیہ السلام تک دا او یاقوب علیہ السلام یاقوب سوکتے تا اسحاق علیہ السلام زوئی او وکلن وکل واحد من حما کلن کتن بین نیوز دا مضاقن لینہ دی او ارگا وزی دی دعا نجعلنا نبی یا سونلوی کمال دی منگا داولو پیغمبر اوز دری وارا یوزیکی ووحبنا لهم او منگا ورکڑیو دی دریو مارو تا من رحمتنا آنگا رحمت قبلو جا غم مال دی اولاد دی نور کمالات دی او جعننا لهم لسان صدق علی او منگا گردو لیو دفید پارا لسان صدق ذکر حسن دک مران دلسان نال لسان نامران صدق آغا شای دے چھ کم دا لیسان نا پیدا کی آسیدر پن حسن مخیم دا سیدر پا یو لسمہ پارا کی ترجمہ کرے حسن طرح لیسان صدقین اپی گیا آزکر حسن علیہ پورتا چلو اوی مقامات میں بیتور کردی پر نبوت یو پر حسارت کی وزکر پیل موسی دیو مخید تقدیر دی چھ کم میو موسی یعنی خبر موسی انه کان مخلص فن وی کی دی پرګوځي الله خالص کړو د خیر د او یا چې کوم دی الله خالص کړو د توجه غیر الله دا د خیر د ګونانا پیغمبر ردی او د توجه غیر الله دا چې الله خالص کړو او بل روایت مخلصن دلې راتګ راغلي دي هر څه هغه متواتر دي پکه سره د لم سره څنګه پایل ده نه با. اخلاص پای عبادت یې اخلاص وکړه او کان رسولن د اخلاص معنا متاسفه کړی وو په یوه چې اخلاص العمل من طلب عبذ و, و دا نه په هر عمل دي د طلب د غرض او د عباده رسولن نبي رشول النبيع, او وکان رسول النبیع او ونا دینا کو او منگو دتنی دا اکر لعوازمو کو انی انا اللہ لا الہ الا نفعبدنی را رواندے کا خیل سورت تواحاک را دی منگو تنیدان کری ومن جانب تور الائمنی دا جانب دا کوئی تور بس رازا الائمنی دا ایمنی چی دی دی که علمون تو خبر کردی چھ دا بیکی کنا دا ا داس کوم دی عمل یاد یمین ندې ندې د یوې شرط ته جانب دی د دې کی صفته ته جانب دی د دې کی کنا اور کहा منګو ته نه دا جانب د کوئی تور کم جانب او چاهې طرف ته موسی السلام دی چکل دی د مدین مصر ته تو کل چې د مدین مصر ته او بازی ہوئی چی دا ایمن دی یومن ندی یومن براکت تاوی و بارکت تاوی نو استطور شپت دی استطور شپت دی او بیان بکی دا احتمال سیچ رجانب جانب مبارک دیکھا و غرب ناہو نجیا رازے جی دا شکم دین اصدی دا نجی ولمن صوب دی دا او دې مونږ غنځ دې کړي او کون د دې چې نجې یا هم کولا او هم رازود پرورديګار سره به لا واسطه دې خدای سره همړي کول او رحمتنا او مونږ ورکړي تهل رحمت پل نعمتنا او دحمه من رحمتنا او مونږ ورکړي تهل رحمت او نعمتنا اخا خو اگر ورته دې حارون نبی حارون له مرشد دی دا بدل دی او یا خپل بیان دی هغه پیګرور د جهانوند نبی یا هم پیغمبر دی علماء د لیکری دي چې په دنیا کې موسی علی السلام را به کی مشفق ورور حارون علی السلام توګه یې تیر شوی او دا چې په کومي ټوري د خپل روړ د فار د نموت سوالو دنه وګورئ صالح کومره مش فکر ور تور په مختزمه کې نه دی ترڅو ما ته مخابيه هم تله هه نا او نو دې دا صالح ول ذكر په یاد کوي کتاب کې اسماعیل عليه السلام یعنی انه کان اودي وليات کا تذکرې پک وړاندا چې انه کان صادق الوادی دی دی رشتون کې واده والو او کان رسولن او دې پیغمبرو جرحم قبیله تا جرحم چته سره و مرګره حدیث مبارک کراغلی دی چته سره و مرګره دی په سفر روان دا مرګری ته وی وی ته ورځي جددي خان د جوړې روډي کې څو ورته او ته ویت دل تکینا به زبرته په پاتې د پتا تماس کې لار شروډې واه کړې او بیا چې د پڅ کار ته څه خبره تنه دی په تخ قزناش تو اسماعیل আলাইه السلام تړدي جاسړې یو کال راواپښ شو د پاڼې باندې 풀ي اوبدي گزاره کولی و ډیو کال پورې هغه د انتظار مې انسکه اوس څونه په مشکک داتکه ملوچو کنه شو انه کان صادق الوان دغه حدیث کرا غلي او پیغمبر السلام یو صلی الله علیه حضرت ته تل تکي نبی زره اعظم نبی له سلام په عقد باندې درې چا او یو تا تخو مالی تک دیب زرکا ویده نا نا نا وی ما تا خدا یو اٹکی ویده دی وسکر کتاب اشمائیل انہو کان سواده کالواد وی شکر دیچی داکت چپت پا ماء کن آگئی سنگا پا کنا اچھی پیگیا سنگا پا پینی پیگی چا آگا تیرولی دینا آگا پی سم پیگی کدا سنہ دیجی خدا خدا پانا نازل کری دینا سنگا پینی پیگی او وکانه یې امر او پیغمبر او اسماعیل عليه السلام چې امر دے کاو خپل اهان ته فالقوم ته ویږي کنه خپل قوم ته به امر کاو مراده الله قوم د چورهم قبیله ده بس ولاه په منځه او زکات چې تاو ادا کوي وګور یوه دین په دین نه کې نه چې شي ها حضرت ویجه او زکات نو او وکانه ان در او اویس علیه السلام مبارک پنځځه خپل پروردګار باندې پسندیدہ پسندیدہ او خدای دې خوشاله مذكر فی کتاب ادریس او یاد کچه کم دې کتاب کې ادریس علیه السلام دا ادریس چیرې کنا دا د شی سلسلات او سلام په الواد کې دي ادید نوح علیه السلام دې کدی ګور دا د پهوانې پیغمبر دې نوح علیه السلام دې دارې وې استراحن او ول دي چې هغه اول رسولن بعد ادم اولنې پیغمبر پراستاده عليهم السلام نه ادریس السلام عاي دغه خپل نوم چې دغه دان دی دا نوم د اخنوخ دی اخنوخ خو د باندې تر صاحبین ادرس وی د ترس به ډېر کو نو ترس خوده ته ډېر ځان د زکی ادریس درس خدا تا در گان دی و دیدو آتاب دت بڑیر مشاقد دانم گاتلی دی انہی خپل نم دا دا اخنوخ دی باسرادا جی نیاد کپای کتاب کی دریش انہو کانا شدیق النبیا کے من تخکیق داتا اوکو عورا پانا اوکو آدی منگا پورتا کریو مکانا نعالیا اگا مکان پورتا تا یعنی مرتبہ بیر عظیم امر کړي او د نبوت ویه مرتبہ پته کړي او بلل اولنی پیغمبر د حضرت اعظم علیہ السلام دوتې کنا اوله مرتبہ مکان علیا مراد مکان مرتبہ ده پورته مرتبہ عظیمه ده هغه بل ورکړی واسه چې د صحیفی اسماني کتابونه می پیش ورکړي دا ټولې بولندې بولندې دي کړي اور دې مرتبې او باجه حضرت ویجې مکان علي زمانه شهداکانو شوشیاخه خیر دا یو خبره د قرآن نقل کړې ده بي سناده بي سناده هغه د چې ویصو مبارک چې د نبی یوه ورځ یو په دې پیوپیاټ نو کوم فرښتوا د دوسر ډیره دوستی و بیا هغه په داخره دا هغه چیر استاد دی ملکه الموځه سره غشته صدالوک څه بیا اوه ځالیکہ اخی من الملائکہ دا خلما ورته په ملائکه کې چیرې بيټیک دا بس ایت دا چوتو وه چې دی یوارې چې کم دینو کې کې سکتی چې په ما باندې چې کم دین ما واپس کی او بیا می چم دی ویپستیک دا سره وی دا هغه په او با پت کو وی جن دی وی بیاو ته وی چرته ځکان دی چې ته ماو خېږي په دې خپل وزر اسمان ته اسمان ته او خېجو وی بیا وی چرته ما پوځي دغه تا ځو جنتا دوزخ وی ني دوزخ کنه دوزخ وی نم لاوله اوی دوزخ چې کم دی نا کې ته می پوځي په وی دوزخ ته بوتل لا ټول په دې حکم خدا باندې او بیا داګه دروستuje کوم د دې په منطقه جنت ته پوهته ورداخل شو دواز بیا وته یې کانه مله کول موست ولاه نو چې راځا پتہ وی نه نه لسه شکار دی چې ما مرکه كل نفس ذائقه الم یم مرکه به سکل دي کنه او بل لار چې وې منکم الا وارد زد جحنم تبرغلی با اوی دا جنت متعلق هم فی ها وما هم من حا بمخرجی بی جنتین با دا باچی بی اخدای دارام کی کدر روزم ند دا خبر اولا مو دا چه دا سو بیشانتا دا سو بیگی وولا مو دی تا دا گسل جی کلی دا او دا یعنی سو او او پل دا چکنن دل تک یو وایسونه غواښ کو دی چې تیسره سلام مبارک أنت په جنت کې دي جنتیانو لږامي جوړي راست په دې شي او بیا بازار او ناګې مان نه تا دل دا هغه متذبذ دي چې د دین مخ کې د ادریس علی سلام مبارک تزمانی نه مخ کې چي دي ول مودال کې دي چې مخ کې مخالکو شرمنه د نو الاول د جامو ګندل څه شروع کړی ګندل همدته نه دی اول کتابته همدته دی نو هغه نه د ما سره جوړه کړې د چيري بجرت کې او جنتیان له جامي جوړې د ټولو دنیا را پتي جامي جوړه شي ا دام پکې لاوي چې دا به څنګه د خبره د خواخاړي خړې خلک یې کښې مزه کم وکړل دا چې مؤتشی شبي سيابوي چدي د خرافات په دې ده کې خلکو وي عثمان دې کاټرې مؤتشی شبي سياب کتابجي لكن و دې ده کې خلک خبردان نه قرآن عظیم په دغه خبر ټول فورې موقوف باندې مسلې مرتبه مې ور کړې و ده نبوت نفي شی په پر پرشتہ ماته خبر خلاصه اللہ پا کچھ اولائک اللہ دینہ دا پیغمبران ذکر شو لوئی خلق دا لوئی خلق کو تذکرہو چوا راد جی اولائک اللہ دینہ دا آقسان دی انعم الله فالیہم چا اللہ پا دی وان نعمت کر دی من النبیین چا دا پیغمبران دی من ذریعت آدم چا دا علماء دا آدم علیہ السلام ندی دا سوکتے ہو اس میں ہوئے عدریس علیہ السلام او ومن من او دا دا اگ چانو چې موږ سوار کړیو سر د نوح عليه السلام نه تاسوک دي دا چې ګم د ابراهیم عليه السلام دی ولی دی د سام ابن نوح د لوط نه دي کړی دی سام پرونه هغه واپس ویله وګره او دا سام ابن نوح د لوط او ومن ذریت ابراهیم او د انوا د ابراهیم عليه السلام نه چاغ اسحا عليه السلام دی اشعائیل علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام دی اوه و په دغه مخ ته ورځو کې شو دا غره کوم په همブラン چې دغه ذکر دینو ګلزه داغه خبره کوم کوي دا نو خبره نه کوي او د انواله دی اسرائيل یعقوب علیہ السلام نه ولی اغه موسی علیہ السلام دی زکریا علیہ السلام دی یحیی علیہ السلام دی دا ټوټی کوي هغه کده ته تڅ او او دا دا اګشا نو حداینا چې موږ ته ہدایت کړو او ته پی انتخابم کړو برای پیغمبر بری وی موږ ور کړیو د پیغمبر زفارو د خپل عبادت لپاره او شرط دی لوې منقبتنا عزتت علیهم هر کله چې بولستوي شو په دوی باندې آیت الرحمان په دې آیتونو د می قربان ایااتونه کوم درې خبره کړې وي تاسو یاد لرئ اایاات بدرې مانوره غليدي اایااتونه د محربان بادشاه چې په پیروشتی شو نو خض و سجدا و بوکیا سجدہ مړه ساجدہ او بوکی جمعہ باقی دا دې په پریوتې ده سیدہ کون کی او جلا کون کی فکون و مثلهم دا معنا د مقصود دی قبل دې نه دې سمست چوده دې مقصد نشته د دې د موته په نسپڅل سر په دې کې سپېت شو تم دغه څه پنا شې ته ځاله ځلام پنا شې ته کوه او ایتون مبارک ته ځاله را جاره دې په شان کو سجدې لګوا دغه نا اهل اولاد او یو خالف تی بیگ صحیح جای نشین تا صحیح او نیکه هغه خالف رشید او دا خالف رشید دا خالف تی خالف مننا احل الوعد ا دوا عصلاتا جزایی کمنزو اتکادن او یا عملا په دې نو دې ځای چا صرف په اتکاد خوائشاتو د ناجایز خوائشاتو نفسانیو تابعداری وکړه مسراده جي علي شيخ ترمزي مبارک کراغري دي جو علي شيخ ویډي دي چې شاندار مکان جوړول د فخر د او بهترین اشور له باندې سورې دل د فخر د او امتیازی جامع مستل نام اعتبار چخواتو کې داخله تفسیر کی بالکل د دې یاد په تفسیر کې وروړي د دې یاد په تفسیر کې دا څه کې وروړي او دم باندې کې کنه او که د شکر دا کوولې په اړه نه ده خبره متبع الشہوا فسو فل يردون غیا زړه چې دی و داخل شي مخیا ده بس د غیا ډیره معنی شوې دي څوک چې دا پامنه د دلال دي څوک یې په مل د هلاکت زردی چدی په ملاقات کی د ګمراه سره او د حلاکت سره او ګانو علماء دادی چې وا دین فی جهنم دا یو وادی دی په جهنم کې دی رښت سخت تنگ غار دی دا یو غار دی د غارون د جهنم نه په کې ايمان کوو حدیث نقل کړي دی چې په دې کې بشپک کسم خلقی شفق قسم خلق بدی غیاته وردی یا چې دینو جناکار دی یاد دران د تفسیر قرطوبی کې حدیث الفاظ سرس کومه ام کنه وخت یو بز جناکار دی ته وردی دیم بوته څو وردی او دریم چې دی شراب خور باوردی شراب خور اول د مور بلار نه فرمانابور دیګان د مور فلر چې نه پرمانه د احرس الفاظ او او بل چې کم دی چې په دروغ باندې شهادت ور کوي شاهد زور شاهد دي زور چې په دروغ شهادت ور کوي هغه به دي د پنځم شو او بل به اغه زنا نه ور دی جهنم ته ور دی چې هغه د بلچا الواز نسبل خپل خواوندو او دا بل الوا او دا بل الوا دی او د غیوی چه دا ما دا خوابن نروده دی دی دا بر جا دی دا دی نسبت پل خوابن تاوی لکن دا دا مسلم پیشوی او دا کالی جانی مالی جانی دی چو گوری بس آتاکیشت دا موقع برکی بداخل شویو الوا دی روڑی و بیتی تری بی دا یو زنانا مسلم لا واقشتا دا دا کالی جنشکوی تبایی پیدا شوکر اګه بهنه کړه او دا, دا کالج ته پدې باندې شوک مليانه مرادم نه کوي هیڅ شوک بیرت نه کوي هغه دا کې راګه کوي ما هغه ما او ته یالو کومه تاسو پدې لګایې او پدې جمله پکار کړه پدې پیسې چاته د کومړي شپ د مدام پدې مرط پکار دی دا یو بل کولی هغه ملا صاحب نشي کولی هغه ته شوک ناشته نه دا غلو دپېفي هغه نشوی لري را دا وي دا کې دی دا وي تل کې دی پېفي څه نشو کولی مخکذاتن کې دا ودې باندې ردوم نشته او دون تباہی جوړ کړل ما له کڅړې په لور خورل چې کوم دی نو فکر کې په غني شي نه وي لمن غو بشمان دي او څنګه ملي نیول دي اوس کوته ولا نه یو په لور کار او یو او نو دا وړه قدر عارف ما د دین د پارچیر مګوي دا تنوی بابا په دا غمل لا غلی باندې مصنوع دا د دومره ماملو باندې په خوله په نوکا نو په دې د شر نه رد نشته خلل بل بل فقیر خلل رد نشته ته خلل باید یوه نوکرې سوق فقیر خلل رد نکي او هغه ما ورته اګه چې دین ماګه اګه چې سوق وسره ویسر نهاس دی او دا وی فزای کې ډوډۍ کا نه او دا, دا, دا, دا, دا, دا خو موږ نو دا به موږ ته وی چې نو سپګر باندې رات نه کوو له کاته دومره دومره یې کمزوري حدیث ته په فاس پس راځو او پس حدیث یې باقی دا یو ځېل لم وړي کامل عملم وای تا خو یو یو ځېل شیخ القران عمل مغاری یوازې ډېره خبر نه ده. پدې دین تبايده شي. را. کورګه ما ته خبر وکړم او ته یوه بانک وې که حدیث بللو. چې مونږ په عمل نه کونو فدې به عمل شو کی. چې کور کې عمل نه او مونږ په بل قرآن شریف بللو چې مونږ په عمل نه کونو فدې عمل شو کی تماته ارته د دا یو بدري کالم فتر نن به پرې داغه خبرې بنوم چاندې اریږي موټي دا خود کنه راشنې دي فټې باندې سړنه ردیشته او نو او دا دا د ورځې د اخبار کلیټې او ځانمتري ده دا کور راځي کوم دین نو کې څو شل لا کړو پیوري او دا نن یو بریږه سلويته کو 500 دا او ټولې کالم ودي اګه دای یو بل ته دې یو او سبب د دشمني دې زکه چې هغه یې ستې سال دي شالت ته نه جنو شي به یې خارې دي نشي او نو ځکه کنه او نو په څو خزراج لا اده محبرکه تفکر جد جدغه هغه بچي غردو دي او, آو, آو دي دا وو په بس کنه ګټ کې کیناستله او ګټ کې کیناستله سره تللي دي دا راغنده کدا را کړي چې دا دنه چاته دي دا سه اسپییکر کوه دا سه ښا د حدیث پر مې زه په خوي چې الوان د بل چا دی نسبته خپل خاوند ته کوي نام او یا دی چې نه کړی دا او نسبته خپل خاوند ته کوي چې تانه مې راولي هغه داخل شو زه پیښ دا شه دي الله هرجول فصو بها يلقون زرد جدي بملاقاتو کی غیا تبیہ د جہنم دکن سرہ ہاں مگر یوشتا الا من تاب مگر انسو کو چاغتوبو واسیدہ شرک او د ماشیت د شرک او د ماشیت نے توبو وستلا او وامن او ایمان ہروڑ او امیل صالحاً او خونتا تقوم شا مرسول محیسی بچان بوتلیو توفیتا جی مولی شا مرسول محیسی بچان بوتلیو نو شا مرسول محیسی بچان باتکنو نو شا مرسول محیسی بچان باتکنو نو شایتا بیوی یو دارا شزبوان در زمخو بلوائز بھنی بل بپکینیوی وی اوال چا ما صدفن منزکو نو سم دستی بو ما لده تقریر وار نا او بللا چې کومه کوټه کې کنه ځای مونږ سره ببل شوکی دا بل شړلي چراولې نو بل بل سره لې بګري ما سره نه او بل کنه ویناتونه په پکېوم نه دي دا ټول دي شړتنه پس هغه نه وته نه غواړي شداسه نو ټوپه ترارې دي په مون درسې جلسو او بس هغه کاند مون درسې ښه دي دا خبره وکړ څو دا کې نو موري چې و یا عمر ذکر کې به زور چې هم شهبون بلډ تا وکنه یشکول کې یا ر به طالب په دې کار کړی په سره تګونه نه پیګه خو یمال دې کار وکړه دا کار کړی په سره کول نه چې مال دې اچ کار وکته دا طالبانو د حضور چې پصلی کې یوم د دې دا د ماله دې کار وکړه ته ویل زال طالبو ویل کار کوي پهسر رکو نه پیږه خوې موضوع وی محتمم شهب وی محتمم شهب شي ځبه پکی ته څرګې وکړه وی پڅه آیات ته ا دې شي شدانس اس ا نن موږ تا نه دا خبر نه شو کړې موږ دونه کمزوري شو موږ دای که مورې شپه داڼدار د وچینه ترس بند کړې ترې دونه کال لکه دونه تاریبان بند ترس چوي او صوت غره او ووال واری ا دې شي ا د دې شي مالکه توس من داڼدار موږ دونه کمزوري شو چې داڼدار موږ به باچا ته خبر رسنګ کوه هه دونه داش خالکو بس آقاویت پا دی باند لگیو دا دی پا مزمت ماند را لگیو شو دا بیست سترے جو بگینت تقریریو پا دی که مفترم شاب راگی مونی شب تایو بی بی بس مونی شب زماتو بای وگو که وطاو بی جی بی بست اکتالا که مفترم شاب تا حق ورسیدو تو بیو ویستل آباکی پا دی پیشوی آباکی داشر سری ہو خالص ازماری ہو یعنی ایو دونو ورکوٹی سری ہو جی دو کلتا سنو جی دلکان آخشان منسون سیب دمرو ورکوٹی سری ہو لیکن خالص ازماری ہو جی سوکو تا تنگی دینو دا اصر کی ایمان پاکی ہو جی قشل نوخدہ پانک روز الجلال پرمائی فسو پلقون رایا این ایلا من تابا مگر آنگا چاہ چه تغبه و او آمنا ایمانی رو ایمان چی دیکن و آمنا بولکه ای ذاکان مشرکا او عمل صالحا ای ذاکان نو تو اے تو بدو کس مد یو تو بدد شرکنا مل تو بدد اسیان دی نا پرمانی نبولا ای کدا کسان چی یدو خلون الجنتا دوی بداخلی کی جنتا بلا عذابا دیلیتا عذابنا او بلعیز لمون شیعا او دیتا مزول پتین نکی گی چطر دی پنی کو عمالو کی کمیوشی او جننات عدن فیگی باغونا دی با داخلی گی جننات عدن تا دا غا يدخلون لجنتنا بدل دی با داخلی گی جنتون دا میشوالی تا امیشو سیدو تا عدن منع امیشو سیدل اللتی اغ چنه رب مې ژمنه وکړه وعد الرحمان ک وعده به الرحمان به الرحمان ژمنه کړې ده په دې باندې مهربان بچا ای بنده هو بالغیب غیب شمنه په غایبانه طریقې سره څنګه په غایبانه جنت یذلې دې وعده کړې ده هو وعده دا ای باندې تور دی جنت ته نه خدای جنت نه یییدلې انه کان وعده تا یعنی موعود ده وعده ده مادیہ آدیان دارسون کې دا د ماده مادیہ په معنا د آدیان دی رسول کې دا خامخ اولای د خدای ترتن د ملایکو ترتن د ځوی پوم اوهږي دې دا الا سلامات دی کنه دا سدي دا چې کم دې نو کې دا کمه دا دا متحده دې کې کنه چې مستل دا استهزا چې په صورت دا متحده په صورت ته استیا ده وي و یا غمو لا عيب فيهم الا ان سيوفنا ان سيوفهم لا عيب فيهم الا ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتايبي وذيك عيب نشته مگر سر په دونته چې د دې دا, دا کی چټونه دی د وجه د تکول د دشمنانو نداں اغه مت حاجات مستلزمه دا حج لبا یعنی مشابهت حج سره نور باه کې متحدد وي شي نو دوی بن نوعي پته کې مگر سلام بو ندام مت حل سلام بو ندام چې لپته خلک متوال کې چل ترغلي الله رب الجلال فرمای ولهم رزقهم ا دزي د بار بار عزت کې چې جنت کې بوک بیگانه بوکر تم واشیا بلد دي په خپل قسمت کنه رزق باندې دی. او د سما دي یو د بیگانه د تر بیگا غني دته مراد د سبو د بیگانه همشه دي دیغه او د نتیجه سبو بیگا پاکستان په ایګي شپ رحمت شه وې چې جنت کې ان رښتا نشپښتا داږي سنښتا لکه دا تی موندا مختر باندې شتا هغه دا چې جنتیانو وې دا په بلخانی دي کنه او دا مکانات په دې په خدایي او پرداله شي داسې ما ستش پوه نه نو خو ستا رنيشتم واکه پر دې راخته شوې پر دې راخته شوې نو که چېرې جنات دا سي دی وننن دي ايګه دا دی والي دي نو اخواتي زړې ښه کوي او که شفافي دا بس کنه ستنه دا دې بس هغه دا که ناغی نا خواق کاری کنخ کاری تا تا بان خلق کاری او تا بان خلقو تا کاری ناغی که با پردی رای شی نو دیو پڑشی او بیاچ دین و کل دا صباح تیم لگی پردی با خدایی طور پورتی شی نا کشایده جی ندا میوی چه دا باتین گئی جی ماتینی منوارا که اس دا چکم دینو که اکر یخنی مشیوی غروجه ہوچی یخنی مشیوی غنی یوزائی که بس داخل شما ودو شما جی، مسجد نبوی مبارکیو کنا، خو آرام میلکو، تو لشمان بس بی خادیره کریم آرام او کانو پا دی که صغت احرم شروعه، پا دی که نانکانو صغب وجود می کارم شودازی، می گرم را گرم و نشون بیشتر حضر چلو شوالن کن اچی میو کتن پا ما با دین مر و لانو آغا بعدی زمان تاریم دانس یا بعدی دی چی پا بطن باند یو زیبر دا, دا بوی دا شعبادی مسجد دې نه بوي دا مکان دې پدې زېدي وای کی او ناګان به پدې دې دتی دې نه بلځته یانه دتی زنه حذف کئ که نشه هو پدې دې کې را شمرو لګيږي بس بٹن وو یفد لار دې ځا بنی ته بیا چې ماکان څو طز راځه مر دا د 23 مبارکي دي چې مسجد کی یو 23 د بلې دته ما بس ما هم دې کې دارو جماعت ته به موږ نه استه ناغانه بس چتره په ناګه نه راوړل تا به شو ما که چې ته به لګې درې وکړم ولر پول د دغه ناګه شو به داګه نمستنه جوړه سن به نور باندې کنه رانا مړ مسجد نه به وی کې ورماي بس ما خام بس روز خدمت نه ځکه چې دې دا پرابلمنګ پاستور هولې دی الله پا کوي بکرتم واشیع تلکل جنت اللہ تی دا اغا جنت دے نوری سو چھ مانگئے فیگی مالکان گرزو دے نوری سو چھ مانگئے پوری سعبیرا سکتر تو یعنی دے مالکان گردو من عبادنا دا بندگانو زمانگنا من کان تاکیا اغا سوکو چھ صاحب تقوی صاحب تقوی ولی وی دکا چھ داری مادان دا دن پو تقوی دن او بس آغا چھ دیکھنا نبیل سلامنا دلتا پوسوشو اسحابکفو نزول قرننه روح متعارف به سبب خبر درکم اته وحی بند شلا او پنځل لسر جو حیران لا چې جبرئیل علیہ السلام راغی نو حضرت زادته پوسکل دا ویل نه غاتې هر ویتاته خو زما دې شوق کنا وحی بند شیوه بیتاته خو زما دې شوق جبرئیل علیہ السلام متدو و ما ان تنزل قال جبرئیل للرسول صلی الله علیه وسلم پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و آله پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و آله تویی اوما نن تنزلوا اما اسمان د زمکه ته بیا امر ربک مگر په امر د پروردګ امر یې نو کړ اینو. مستپا هیڅ نو گفتا تاګو نو گفتا جبرئیل ع گفتا تا نو گفتا کیر دیګار ایدینا دتی الله زفار دی ما آ آ ما ینه علم ما ها علم دا اغش ہے بینا ای دینا چه زمانگا مخیط دی چه اغیط همور دا خیرت وی او ما خلپنا چه همور دا دنیا دی او ما بینا ذالک پری که کنا او با علم با بینا ذالک او دا اللہ تا پارد علم دا ما بیلد دی او ما کان ربک کا نسیع او نتی پروردگارستا نسیع ناسی او تارکستا پری خودن که تالرا ناسیع سمنا تارکن لگا تا پری القدر بګې نبوت چې چاته ورکړې د نويته نه دی رب السماوات هو رب سم اول مرپودي خبر د مستدام ما زو دی رب او مالک تاسمانو دلبیا ته دی او الارض او دشکیاتو دی او ما بینه جو د جوابیا دی نه فهمه ته عبادت کوم ددقه خدای او صبر او لكم له تعالی ای بني آدم لعبادتي عبادت خدای ته ینه د دې پای عبادت تر مرګ پورې کله قدرته کا حل تان املو ایت د پیجن زذ الله د پاره سمیا بیګي نامدار پلفز د جلان ته خدرحشان دی بیا خپل خدایان ته مونږونه کې خدري دي خو ات کا خپل خدای ته الله نه وی دي الله پنسه په خښمه چې الله یو تم دې دی, دی, دی وا او با دوي چې سمانا مشابه په صفاتو کمال یو کې تبي جنر يلا د پر مشافي په صفاتو کمال یو کې سوچتا د پشان نشته وي او ويقول الانسان او وای انسان چې منکرت چې منکر ده دی ظالم منکر دی نا انسان وای چې ایظامتنا هر کله ایظام ما مته هغه کلمه پاکه سره زائده ده ایظامت اذا محمد تورکړ چې د پښېما نو له 100 په اوخرجوا نو زړه دې چې دبر دا کې کنه د 100 زائد دي او له اوخرجوا حیا الا سوف اوخرجوا نو زبر وځو ما حیا بلک اللهم پکې 100 زائد د 100 کې جرالم زائد کمدارې خلا 100 په اوخرجوا نو زړه دې قبر نه حیا دې کې کنه په حال کې چې دبه جمدیه الله پاک بده اما خبر کي اول عايش قرن انسان اي نه ياده انسان چا انا خلقناهم من قبلو پيږي کنه جدي موږ پيدا کړلونو به د دي حالت نا چ دي حالت باندې اوس کم دي له به د دي حالت نا چ دي پتي کم دي چوس په کم دي بل ميا کو شي ا ادي ايشي نو اپ اورد دي کا بېګې ستا رماد ستا په پروردګان قسم دې در رسول الله تعظیم دي یعنې په هغه ذات مدې قسم بي چې ستا انسان مبارک پیدا کړی او ربک ستا په پروردګان مدې قسم ي چې لنحشرنهم دې کې تعظیم د نبې الله سلام دې کو لري خان او تاکید دې لنحشرنهم زوبتي کوم دې راځم کوم بي واشیافين او په مرده ماعدي معاشیافين سره شیطان ان نا پی سلسلہ دین نو اریو صلیب د شیطان تر په یو زندر کې تل نشم حدیث کړه او ثم بل نو خبران او بیا به موږ دې کو فول جهنم دېر چا کې دې جهنم یسیه دې کې او پپندو د حیرت جنا ناس دې کې نشکور راته نشکور پندو وداشه او نشکور ثم لن او بیا بمنګروباسو او را جدا بکومن کلی شیاتن دا ار یدل یګ دا ار فرقی د کافرانو نه چه ايهما شدو چه کم یو پکلیر اشدوا الرحمان چه ډیر ډیر زیات به مهربان باندې راځه لدی رتیا ته جهت سرکشینا نو او ثم اللہ او بیا من چیو آلمو باللدین منگ عالمانیو پا کسانو خم اولا چاوی دیر لایک تی بحا چا لایک تی پا دی اور دا جہنم سی لیا دا جہتا پیگی او دا جہتا سیزلو او دا جہتا داخل اولو چا کم کس دا دیت داخل اولو دا سیزلو دا پر لایک تی اللہ و یغت خبی جنم اے ویګې پرڅ ته د تحقیق تر څو دا علم کاپیلې وایي منکم او نشته پتا څوک یو کس الا واری دحا مگر د بسو ویګې کنه او داخلي کې بدېتا یعنی یعنی ګوذرتا او ګوذر او ګوذر ته داخلي د تحلیلون دي واری واری کې منوروشته وي ته ویګې ګوذر ته داخلي ته ګوذر هغه ته چې م انا دار او واردها مگر دی واردیدون کې د جهنم تا نو جنتیان به پیتیر شي او د ځخان به پکې پروت خلاص دا نو وګور چې دینو نو دا وګور د مؤمنانو دی او یا تو خل د کافر کافر وو فون کانع علی ربک دا د په ور دي کار تمامه مغبیا وګي هغه چې کوم دی لازمان پیسلکلی شوی حتما من لازمان امخذیہ پیسلکلی شوی سم منو نجل لذی نرتقو ویدی مرتقنا ابی بیان بیان جاتور کو آئی کسان رسی سے کم متختیان زان استاتل شرکو دو کپرنا ونا ضرور دوالیمین او پری پر دوالیمان پر دی که جسی آ او پراتا پل مخی پراتا نسکو پر پندو او ایزا تو تانے ہم او رکل چه اول استیش پر دی بانده علما کو باندې حياتونه وایینا تین چواځه اجر دي چې د لاله کې چې مسلمان په حق دي او کافر په باطل دي مقال الذين كفروا وای هغه کسان چې کافر دي للذین آمنوا هغه کسان ته چې مان وروړي دي سوته وای الیل پریکینې چې کم یو د دوو ډلو تاسو کومنګا تاسو کومنګا اخیرن بهتر دي مقامن د جهاد ته زیاده وسیدونه مقام سو د جهاد ته زیاده او دې کلي دې د jihad تم مجلس نا زمنګ دې ده اوسېدو او مجلس کلي دې کستاسو نو چې دې دنیا کې زمنګ کا مجلس زه دې اوسېدو مجلس کولی دې کسانم دې دې املا تر دې نو دا قرن دې اخرت کې بلاستري نا او کوبي نستاسو نو بیا کوي موږ مخرب ورنه دې د عالم له من تولي را کړی وکم احلقنا الله ویداشه نذا او کثیرن او دې جذب مه غلا کړي دي قبلهم من قرن د قومونو را او قرن ستوي مطلق قومنا قومنا مازيا يعني په خوانی زمونه کې تیر شو دي هم احسنو اگر ډیر کډي وو اساسن د جهادت سامان د کورنا او ریه او د شهادت د خوب صورتينا او د خوب منظرینا دیر قلی صورت نو اسا مانو د کور ډیر جاتو اثر د مه حالات دی نماز په قبولیت علمدہ ها قبوله علامه دا قلت و چوان کان په د ولاله اگر سوچې په گمراهی کې فکر یې چی نفل یم دد نه الرحمن دا چې دی نشری دا فقد دا بری صدا دا ان دا امر دی په مان د خبر دی بری او رازبا نو تم نو بې کې مې پرې دودو نو مهلت ور کې د تما قربان مته ورکول <سؤال> ور یعنی مهلت ور کې یعنی ور کړې ده ور کړې مهلت ور کړې حتا اذا ره تر دې چې وی نماز وقتهون هغه چې شي ام العذابہ چاہے عذاب د دنیا کې او کنه قتل دیو یا قید دی و امسا او یا عذاب دی په قیامت کې او پرسه علمون زر دې معلوم بکی گوی چمن ہو شرن مکانن چا سوک بیترین دے بطر دے محفلنا او عدعب جندا او طول کم سوک ضعیب دے جی حتا لخ نو لخ کر دا ملائک تی فا با جنگ د ملائک فا با در جنگ دے کافران طول دا مکیرا دی جنگ لے ملائک تی او جن چکم دے او لخ د دا کافرو شیاتوین دی دته پور او یزید الله الذين اهتدوا خدا نا مېره تفرون ویده و سورته کاف کې او الله جاتي هغه کسان اهتدوا ته پسملار روان دي خدا د جمد هدایتنا چا ایمان مجازی ولې ایمان حقیقی ګرځي او الله لا چسونه آیاتو نازلې کینو په ای جواز نه سن ایمان دې نه ایمان پترخه کړي کڼدي او الله په کومه ول باقیات الصالحات معنا مېره او اعمال صالحان چه داغه سواب باقی پاتی کی دن کی دی پان خیرت کے نو خیرن عند ربی کا آغا بحتر دی پرند پروردگاستا سوابن نجحت تا بدلینا او خیرن او دیر بحتر دی مرد دا نجحت تا آکے بدنا عانس ابن وائلی علوی ظالم دی چه دا ان آس تیگه ان نشانے کا خوال افتر او عمر ابن عانس چکم دیو اندلې صلیده د والدې خه دمان چې کم دې حبا ابن ارتو داګه پیله د قرضه و قرضه یې پورې وه نو ورته وی بیا قرضوی و راغی او پچې وی قرض راکا حبا ابن ارچ ته دې ډیر ځکیر شعب دې ته ارجاع قرضه کا ورته وی وینا یو کارته والي درکوما چې په محمد رسول الله باندې کافر شې دا و ته کافر شې ورطا بی بی یلا وی نکاپیر که کو وی نکاپیر شو بی بی بی غدا قرص وی خواب ورطا بی آنس ابنی مرشی او بیان دا قبر نراجم دیشی نو ام با کافر لشو وی خض بیان راجم دی که کو وی آو وی تا قرص بال تتر کم وی قرص بال تتر کم تتر کم وی زر در گو یا طبقو دا دا دا تکي د دې نه پیښ شي دا ځلې د دې نه زموږ تعلق داران اجماد اچي دا چیرې کې مخسرین په یو واسخه اید فر ایت الذی ایتو گو تو ویني هغه سري ایت نو ګوري هغه کافر د زموږ پای اتو باندې چهاسب نه او قالا او دو اوی خباب ابن اردتا لعوت اینا ما تبراکلی شبا خیرت کی مالا مالا نفع ازی حق کا ایتا تبا خبال قرددر کا او والدان ما تبا خودا والد را کی اللہ فدی ظالم رد گئی اتولا ان لگئے با دا سنگت اتولا سنگت آئیت تولا با حمزا گوری حمزا وسلی حمزا پیویر گوری هم سیده با ادافا هم سیده ایش ده پرمید